Розділ 7. Fox Cottage, вівторок, 6 жовтня. «Люба Луїза, сподіваюся, у тебе все добре в Нью-Йорку. Мабуть, ти спілкуєшся з Лілі, але я багато думала після нашої останньої розмови. На горищі я знайшла декілька листів Віла, ще з часів, коли він жив у місті. Тож я подумала, що тобі сподобається. Ти й сама знаєш, як він любив подорожувати, а тому подумала, що, може, ти захочеш піти його слідами. Я й сама прочитала декілька. Це викликало в мене досить змішані почуття». Можеш залишити їх у себе до нашої наступної зустрічі. Із найкращими побажаннями Каміла Трейнер, Нью-Йорк, 2004. Люба, мамо, я б зателефонував, але різниця у часі не дуже збігається з моїм тутешнім розкладом, тому я подумав, що шокую тебе листом. Здається, це мій перший лист із часів прайорі Manor. Я не був створений для школи-інтернату, чи не так? Нью-Йорк просто неймовірний. Здається, просто неможливо не прийнятися енергією цього міста. Кожного ранку о 5.30 я вже на ногах. Моя фірма розташована на Стоун-Стрит у фінансовому районі. Найджел допоміг мені влаштуватися в офісі. І не десь у куточку, а біля вікна шикарним виглядом на водойму. Ці речі багато що значить у Нью-Йорку. Колеги з роботи також непогані. Скажи татові, що в суботу я зі своїм босом і його дружиною. Ходив до опери в МЕД на виставу під назвою «Небезпечні зв'язки». Багато сніданків з клієнтами, софтболу з колегами, тільки вечорами трохи самотньо. Мої колеги всі одружені та з дітьми, тому гуляю сам. Я зустрічався з кількома дівчатами. Нічого серйозно. Здається, тут вони сприймають побачення за розвагу. Але в основному свій вільний час я проводжу в тренажерній залі та з давніми друзями. Тут багато людей із Шименсу, але деяких я знаю зі школи. Все ж таки світ такий тісний, хоча більшість із них геть змінилися. Вони стали жорстокішими та злішими, аніж ті люди, котрих я пам'ятаю. Мабуть, це все вплив великого міста. Точно, сьогодні я ввечері побачуся з дочкою Генрі Фарнсфорта. Пам'ятаєш її? Вона була гордістю з школи верхової їзди на поні. Тепер вона відкрила себе з нового боку, якийсь тому гуру шопінгу. Навіть не ні на що сподіватися. Я роблю це заради Генрі. Я хочу звести її до свого улюбленого стейкхаусу у верхньому іссаді. Вони подають стейки розміром з ковдру. Сподіваюсь, вона не вегетаріантка. Здається, тут у кожної є свої харчові заморочки. Ой, минулої неділі я сів на електричку і вийшов на Бруклінському мості, щоб просто погуляти біля води, як ти мені радила. Найкраще, що я зробив дотепер. Здавалося, що я всередині одного з ранніх фільмів Воді Аллена. Знаєш, тих самих, де між ними і головною героїнєю завжди була різниця у віці років так десять. Скажи татові, що я зателефоную йому наступного тижня і обійми за мене собаку. Люблю. віл. «Цілую. Після цієї миски дешевої локшини в моїх відносинах із гопніками щось змінилося. Мені стало зрозуміліше, чого від мене очікує Агнес. Їй потрібна людина, котрій можна довіритись, на котру можна покластися». Це, а також дивна осматична енергія Нью-Йорка означали, що тепер кожного ранку я підскакувала з ліжка так, як робила тільки в часи роботи на Побачивши мене, Іларія щоразу закочувала очі, а Натан косо дивився, немов я приймаю, якісь наркотики». Але все було просто. Мені хотілося добре виконувати свою роботу. Мені хотілося витиснути все до останньої краплини зі свого перебування в Нью-Йорку, працюючи на цих чудових людей. Мені хотілося висмоктати сік із кожнісінького дня, як це робив Бовіл. Я знову і знов перечитувала цього першого листа. А коли нарешті звикла до того, що чую його голос у своїй голові, відчула дивну спорідненість із ним. Нас об'єднувало те, що ми обоє тільки приїхали до нового міста. Я просто так не здавалася. Кожного ранку бігала з Агнес та Джорджем, а інколи навіть примудрялася протягнути до кінця маршруту без нодоти. Я вивчила всі місця, куди ходить Агнес, що їй там знадобиться, що вона вдягне та що треба принести додому. Я завжди чекала на неї в коридорі, маючи із собою воду, цигарки або ж зелений сік, перш ніж вона встигне попрохати щось із цього. Коли їй треба було відвідати сніданок із жахливими тітками, я спеціально намагалася більше жартувати, щоб вона надто не нервувалась, а потім надсилала їй анімації з пандами, що пукають, або ж з людьми, що падають з батутів, щоб підняти її настрій під час їди. А потім у машині я вислуховувала її сльозливі розповіді про те, що вони казали чи не казали їй, співчутливо кивала та погоджувалася. Так, вони просто нестерпні підлі істоти, висохлі, як палиці, безсердечні. Я навчилася зберігати спокійне вираз обличчя, коли Агнес захоплювалася розповідями про прекрасне, прекрасне тіло Леонарда, а також про його безліч, безліч прекрасних навичок майстерного коханця. Крім того, я навчилася не сміятись, коли вона вимовляла деякі слівця польською, такі як холерніка, так вона називала Іларію. Економка все одно нічого не розуміла. Я дуже швидко зрозуміла, що Агнес не вміє зупинятися вчасно. Тато завжди говорив, бо тім я кажу перше, що приходить в голову. Але у мене це не було, гидка стара шльондра польською. Або ж ти можеш собі уявити, як якся жахливо сюзен Фитцволер робить собі депиляцію. Це як здирати бороду з закритої мідії. бр. Це зовсім не означає, що Агнес погана людина. Гадаю, з усім тим тиском, який вона постійно відчувала, їй довелося поводитись таким чином, аби тільки її помітили. А я стала для неї віддушеною. Опиняючись поза межами світського суспільства, вона лаялась та чертихалася, а потім дорогою додому відновлювала свою душевну рівновагу, готуючись знову побачити свого чоловіка». Я розробила стратегії того, як повернути трохи веселощів у життя Агнес. Один раз на тиждень, не вписуючись те до розкладу, ми посеред дня зникали в кінотеатрі на Майдані Лінкольна, щоб подивитись дурні та огидні комедії, хрюкаючи від сміху та набиваючи рота попкорном. Ми примушували одне одну йти до неймовірно дорогих бутиків на Бендінсон-Авеню та приміряти найгірше вбрання, котре тільки могли відшукати, оцінюючи одна одну серйозну зним обличчям. Ми запитували: "А у вас є це в яскраво-зеленому кольорі?" Поки продавці зеркаючи на сумку Агнес від Birkin, пухали довкола та засипали нас компліментами. Одного дня Агнес переконала містера Гопніка приєднатися до нас, і я дивилася, як вона позуючи на модель подіуму переміряла цілу колекцію клоунських штанів перед ним, намагаючись розсмішити чоловіка, а він щасили стримувався, щоб не зараготати. «Ти така пустунка!» Врешті-решт він з любов'ю хитаючи головою. Але настрій мені піднімала не робота. Річ у тому, що я почала трохи краще розуміти Нью-Йорк, а він у відповідь прийняв мене. Не так уже і воно складно жити в місті іммігрантів, поза розрідженою стратосферою повсякденного життя Агнес я була просто ще одною людиною, котра полетіла декілька тисяч миль, щоб бігати містом, працювати, замовляти їжу з собою та вчитися уточнювати принаймні три речі, котрі я хочу додати до кави і в сендвіч, просто щоб звучати як місцева. Я дивилася, я навчалася, Ось що мені вдалося вивчити про нью-йоркців за перший місяць. Перше. У моєму будинку ніхто ні з ким не розмовляє. Гопніки не розмовляють ні з ким, окрім Ашока, котрий розмовляє з усіма. Літня жінка з другого поверху, місіс Девід, не розмовляє з парочкою з Каліфорнії, що живе у пентхаусі, а високопоставлена пара з третього поверху якось йшла коридором, притиснувшись насаме до своїх айфонів та гиркаючи одне одному інструкції в мікрофон. Навіть дітлахи на першому поверсі гарно одягнені маленькі Манекени, в супроводі молодої філіппінки не віталися, а мовчки дивилися у плюшевий килим. Коли я всміхнулася з дівчині, її очі розширились, немов я зробила щось украй підозріле. Жителі лавері просто виходили з будівлі, миттєво пірнаючи в чорні машини, що терпляче чекали на узбіччі. Здавалось, вони чудово відрізняли їх. Місіс Девід, як я помітила, була єдиною людиною, котра взагалі спілкувалася з кимось із сусідів. Вона постійно балакала з Діном Мартірном, а також бурмотіла собі під носа, шкутельгаючи блоком, тих росіян і тих жахливих китайців з будинку, який стояв за нашим, що змушували власників водіїв чекати на дворі 24 години на добу, 7 днів на тиждень, блокуючи вулицю. Вона голосно скаржилась Ашокові, або ж адміністрації будинку на те, як гучно Агнес Райна фортепіано, а якщо ми перетиналися з нею в коридорі, жінка не пропускала можливості щось несхвально буркнути. Друге а от у магазинах було навпаки. Усі з тобою розмовляють, консультанти від тебе не відстають ані на крок, схиливши голови набік, ніби для того, щоб краще тебе чути, та запитують, чи не потрібна тобі допомога. Я не отримувала стільки уваги, що відтоді, як нас сістріною піймали на крадіжці батончика Марс на пошті, коли мені було вісім років, а наступні три роки, коли ми ходили туди за льодяниками, місіс Баркер нас покривала, як справжній таємний агент. Агент. Усі продавці Нью-Йорка як один бажають тобі гарного дня. Навіть якщо ти купиш лише пакет апельсинового соку чи газету. Спочатку, натхненна їхньою люб'язністю, я відповідала. «Ой, вам також гарного дня», тим самим вибиваючи їх із колії, немов я просто не розуміла правил нью-йоркської вічливої бесіди. А що стосується Ашока, ніхто не переступав поріг, не перекинувшись із ним хоча б декількома словечками. Але це лише бізнес, він чудово знав свою роботу, завжди запитував, чи в тебе все гаразд, чи всього тобі вистачає». «Ви не зможете ходити в зношених туфлях, міслоїзо?» Він міг дістати парасольку з рукава, немов фокусник, щоб провести тебе до узбіччя, а також зі стриманою спритністю брав чаєві. Він умів діставати долари просто з рукавичок, скромно дякуючи автоінспекторові за те, що той звільнив дорогу для доставляння хімчистки, а також викликав таксі одним лише з махом руки. Він був не лише пертє нашого будинку, він був його серцем. Завдяки йому все жило і процвітало, пульсувало і кипіло. Третє. Нью-Йоркці – Ті, що не сідають у лімузіні, тільки покинувши будинок, ходять дуже-дуже швидко, крокуючи вздовж тротуарів. Маневруючи у натовпі, немов у кожного з них є по сенсору, що допомагає не врізатись у перехожих. У руках вони тримають телефони чи паперові стакани з кавою, а у пів на сьому ранку принаймні половина з них вже займається спортом. Кожного разу, сповільнюючи крок, я чула лайку у мій бік або ж відчувала, як чиєсь сумка б'є мене по спині. Я припинила носити більш декоративні туфлі, ті в котрих можу лише шкандибати, свої в'єтнамки, а також смугасті босоніжки на платформі у стилі 70-х і перейшла на самі лише кросівки, щоб вільно рухатись за течією і замість перешкодою в цьому потоці. Я люблю думати про те, що як поглянути на мене зверху, то ні защіно відрізниш від загальної маси. Декілька перших вихідних я також багато гуляла. Спочатку я сподівалася, що ми з Натаном гулятимемо разом, знаходитимемо нові місця, але виявилось, що він уже знайшов собі друзів, типових чоловіків, котрих не цікавить жіноча компанія, якщо до цього вони не залюють у тебе кілька келихів пива. Він проводив багато часу у тренажерному залі, а кожні вихідні зникав на побаченнях. Коли я запропонувала йому сходити до музею або ж прогулятися в Гайлайн, він зніякові усміхнувся і сказав, що в нього вже є плани. Тому я рушила сама, пройшлася Мідтауном до Мідпекінг Дістрікт, до Гринвіч Вілич, Сохо, маневруючи між вулицями, роздивляючись усе, що привертало увагу Я не випускала з рук мапу, що сили намагаючись запам'ятати напрямок руху автостради Я помітила, що Мангеттен дуже різноманітний Є в ньому і типові хмарочоси, і мощені вулички біля Кроссбістрит Де кожен другий схожий на модель або ж інстаграм-блогера, що пише про правильне харчування Я просто блукала вулицями без певної мета. Знайшовши салатерію, я замовила собі щось із кінозою та чорними бобами, бо ніколи не коштувала ані того, ані другого. Я зайшла до метро, що сила, намагаючись не бути схожою на туристку, коли купувала квиток і натрапила на тутежніх божевільних, а потім, бігом повернувшись на вулицю, ще хвилин з десять намагалась перевести дух. Після цього я пройшлася вздовж Бруклінського мосту, як це робив Вілл, і відчула неймовірну Легкість усередині Від мерехтіння води, від гулу автостради Під ногами, від голосу в моїй голові Живе сміливо, Кларк Я зупинялась на півдорозі І завмерла Споглядаючи і стрівер У той момент я відчула щось легке І невловиме, схоже на запаморочення. У той момент я не належала До жодного місця на землі Ще одна галочка в списку. Поступово я припинила щоразу підмічати нові враження, бо так чи інакше майже все було новим і дивним. Під час тих перших прогулянок я побачила чоловіка, переодягненого в жінку, що їхав на велосипеді та співав пісні з мюзиклів у мікрофон. Деякі перехожі навіть аплодували. Чотирьох дівчат, ще стрибали на скакалках, між двох пожежних гідрантів. Вони синхронно підстрибували, і я припинила пласкати в долоні тільки тоді, коли вони зупинились, сором'язливо всміхнувшись мені. Собаку на скейті. Коли я розповіла про це своїй сестрі, вона сказала, що я п'яна. Роберта Де Ніро. Принаймні, мені здалося, що це був Роберт Де Ніро. Це був ранній вечір, а я сумувала за домівкою коли він пройшов повз мене на розі Спрінг-Стрит і Бродвею. Я мимоволі волі вигукнула. «Боже мій! Роберт Де Ніро!» Він так і не обернувшись, мовчки пішов далі. Тож я не змогла переконатись, чи то таки був він, або ж просто якийсь випадковий перехожий. Можливо, він подумав, що я божевільна, яка розмовляє сама з собою, але мені все ж таки хочеться вірити у те, що це був саме він. «Нехай буде так!» Моя сестра знов звинуватила мене в тому, що я п'яна. Я надіслала їй фотографію, але вона сказала, «Це може бути будь я потилиця, дурненька», і додала, що я не тільки п'яна, а ще й не тяма. Саме в той момент я припинила сумувати за домівкою. Мені хотілося розповісти про це Семові, хотілося розповісти йому про все у прекрасних рукописних листах, або ж принаймні в довгих електронних, котрі можна було б зберегти чи роздрукувати, а потім знайти на горищі нашого будинку і показати нашим онукам. Але я була така втомлена, що все на що спромоглася написати повідомлення про те, як я втомилась». Я так втомилась, сумую за тобою. Я також. Ні, справді, я дуже втомилась. У мене є сили лише на те, щоб дивитись рекламу по телевізору та заснути під час чищення зубів, поки зубна паста розтікається по моїх грудях. Гаразд, ти перемогла я намагалась не думати про те, як рідко він писав мені. Я намагалась нагадати собі про те, що він виконує справжню важку роботу, рятує життя і змінює світ, поки я просто сиджу біля салонів краси та бігаю центральним парком. Його керівник змінив розклад, тепер він працює чотири ночі поспіль і досі чекає, щоб йому призначили нового партнера. Здавалося б, ми тепер повинні були почати більше розмовляти – але цього не сталося. Вечорами я писала йому, що вільно, але зазвичай це був час, коли він заступає на свою зміну. Іноді я почувала жахливо, немов я просто вигадала його. «Один тиждень», – запевнив він мене. «Ще один тиждень!» «Наскільки важко це може стати?» Акне знову грала на фортепіано. Вона грала, коли була радісна чи сумна, сердита чи нещасна, кожного разу обираючи емоційні, бурхливі атюди, затуляючи очі та погойдуючись на табуреті, поки її руки блокали вгору і вниз клавішами. Минулого вечора вона грала «Ноктюрн». Навіть коли вона з головою занурювалася у світ музики, я розуміла, вона грає для нього. Я бачила, з яким трепетом він перегортав сторінки для неї, мовчки сидячи поруч. Завершивши гру, вона всміхалась йому, а він нахилявся, щоб поцілувати її руку. Я випадково побачила це, коли проходила повз двері. Я сиділа в кабінеті, переглядаючи плани на тиждень, і вже дійшла до четверга. Благодійний сніданок, присвячений дитячому фондові боротьби з раком, одруження, фігаро, коли почула, як хтось стукає в парадні двері. Іларія була фахівцем з поведінки домашніх улюбленців. Фелікс знов зробив дещо непристойний в офісі містера Гопніка, тому я вийшла і відчинила. Переді мною стояла місіс Девід, Вона підняла свою тростину догори, гори, немов готувалася вдарити мене. Я інстинктивно пригнулася, і тільки тоді, коли вона її опустила, випросталася, про всяк випадок захищаючись долонями. Мені знадобилась секунда, аби усвідомити, що вона використовувала палицю, щоб постукати в двері. «Я можу чимось допомогти?» «Скажи їй припинити цей пекальний галас. Її крихітне личко було багряне від люті. «Перепрошую?» «Масажистці! Цій нареченій зі шлюбної агенції! Називай як завгодно! Я чую це неподобство через увесь коридор!» На жінці було зелено-рожеве пальто у стилі Пуччі 70-х років, а також смарагдовий тюрбан. Мене вразило те, як сильно я образилась на її слова. Взагалі-то Агнес – фізіотерапевт за освітою, і це не неподобство, а Моцарт. Мені начхати, навіть якби Девокінь грав на наказу своїм сама знающим. скажи їй припинити – вона мешкає в квартирі, вона повинна мати повагу до інших мешканців. Дін Мартін загарчав на мене, немов погоджуючись із хазяйкою. Я хотіла сказати щось іще, але його очка, що дивилися в різні боки, надто відволікали та збивали з пантелику. Я перекажу ваші побажання, кому потрібно, місіс Девід, мовила я, вмить одягнувши фірмову усмішку. Що означає перекажу? «Не треба просто переказувати. Я хочу, щоб ти примусила її зупинитися. Вона зводить мене з розуму, своєю убогою піанолою, у день і вночі, цілодобово. Колись це був тихий і мирний дім». «Але, відверто кажучи, вас пес завжди гав...» «Інша. Була ані трохи не краща. Гидка жіночка завжди ходила коридорами зі своїми крякаючими подружками». Кря-кря-кря, позаймають усе своїми машинами-переростками. Тьху, я не здивувалась, коли дізналася, що він проміняв її на іншу. Я впевнена, що містер Гопнік – фізіотерапевт за освітою. Боже милий, тепер це так називається? Тоді я взагалі – головний парламентар організації об'єднаних націй. Вона промокнула обличчя хусткою. «Наскільки я розумію, в Америці можна стати ким захочеш, у цьому її принада». Я усміхнулася. Жіночка звозила очі, я стримувала посмішку. «Ти англійка?» «Так». Я сподівалася, що вона пом'якшиться. «А чому ви питаєте, у вас є родичі з Англії, місіс Девід? «Не кажи мені синітницю!» Вона оглянула мене з голови до п'ят. «Я просто думала, що в англії як має бути почуття стилю». Вона розвернулася, теж неважливо махнула рукою, пошкотильгала геть, а Дін Мартін ображено озирнувся на мене. «Це та стара навіжена відьма з квартири навпроти?» – вигукнула Агнес, коли я м'яко зачинила двері. «Тьху! Нічого дивного в тому, що до неї ніхто ніколи не заходить». Жахливий висохлий шматок сушеної тріски. У повітрі зависла коротка тиша. Я почула, як вона гортає сторінки. І тоді Агнес заграла гучну драматичну мелодію, що сили вдаряючи по клавішах та втискаючи педаль у підлогу. Я знову вдягла фірмову усмішку, і зітхнула, подивилася на годинник. Ще дві години.